У цей час на дверях церкви з'явився високий козак у дорогому вбранні надвірних козаків пана Потоцького. Його надиво енергійне і виразисте обличчя з різко окресленими бровами й орлиним носом одразу привернуло до себе Петрову увагу. Значний козак поволі зійшов східцями і, побачивши схвильований натовп, підійшов до нього і почав прислухатися до того, про що гомоніли збуржені звісткою люди – «Ви тільки слухайте мене, панове, а я вже вам усю правду скажу», – провадив далі же брак на дерев'янці. «Не лише батько Максим стає за нас. Як тільки повстане Україна, тоді за нас піде й приславний лицар Богун, прийме з рук залізняка булаву, бунчук, коругу і поведе всіх нас на ворога». «Богун? Полковник Богун? Та він же вмер уже давно. Вже либонь і кіски його потліли, – почулося кругом». «Умер, я вам кажу, що не умер, а живе й досі в Печерському монастирі. Нам про це святий чернець Афонській гори сказав. А вичитав це він в одній святій книзі, що зберігається в їхньому пречистому монастирі. А сказано там таке». Господь не захотів одібрати в Україну її останнього лицера Славуту, а сховав його від усіх у Печерському монастирі, спинив йому літа і не дозволив смерті торкатися до славного козака, а йому звелів лишатися доти схимником у Келії, поки не настане для України останній скрут, а тоді велів встати і врятувати ще раз рідний наш край». І поселився богун у печерському монастирі, а через те, що ніхто не знав його і не відав, звідки прийшов він, той прозвали всі того схимника найдою. Ми самі ось ходили навмисне в печери довідатися, чи є там такий козак, і довідалися, що є там схимник на прізвище Найда. А хто він такий, звідки, коли з'явився в монастирі, не віддають і найстаріші монастирські діди. Знають тільки, що зовут його Найда, і що замурувався він аж в глибині дальніх печер. Диво, диво, Господнє, загомоніли слухачі, побожно скидаючи шапки, хрестячись жінки заходилися витирати очі. Зацікавившись розповіді калік, незайомий значний козак проштавхався ближче. «А хто це такий, пане-братець?» брате, спитав пошепки деяка на Петро, показуючи на козака. «Це, так і бо ти не знаєш, що? сотник Уманської надвірної міліції Гонта. Ім'я чув, а самого ще не бачив. Що ж робити нам у світі?» – почулося з усіх боків запитання. «А те робити, що роблять усі добрі люди по всій Україні – кидати хати і перековувати рали на списи, та й сходитися докупи. Куди? Як? Перебив деякон голоси, що лунали з усіх боків, і показав жебракам очима в той бік, де стояв гонта. Усі одразу якось збентежилися і перезернулися. «Чого ти?» – здивовано прошепотів Петру. – Він же наш, Східного Благочестя. Східного Благочестя? Та не наш, а сотник пана Потоцького. А тому, хто може проклятим ляхам служити, не можна йняти віри і на гріш. Петро замовк, жебраки перемінили розмову, і Гонта, помітивши, що його присутність бентежить селян, одійшов до бандуриста, який тихо співав думу. Ходім, послухаємо, про що співає там старець Божий», – звернувся Петро до деякона. «Ти піди, хлопче, послухай, а мені ще треба перемовитися з словом із своїми», – відповів деякон. «Адже ото всі нашого гурту люди, бачиш, розкинули ми невода по всій Україні». Петро дійшов до бандуриста, а деякон наблизився до жебрака на дерев'янці, почав з ним про щось пошепки радитися. Петро став недалеко від значного козака, прислухаючись до того, що співав сліпий бандурист. А той співав думу про Богдана Хмельницького і спів його справляв глибоке враження на слухачів, а особливо на гонту, який стояв отдалік, похиливши голову. Якась незбагненна сила притягла серце Петрове до цього значного козака, в обличчя котрого в кожному порусі в самій ході почувалася надзвичайна сила і енергія. Довго співав бандурист, воскрешаючи перед слухачами героїчні часи козацької сили і слави. Усі стояли, мов скам'янілі, не підводячи голів. Тим часом із церкви вийшли останні парафіяни. Рожеві відблиски вечірньої зірниці згасли, тихі сутінки поволі почали спускатися з поблідлого неба. До гонти підійшов титар і сказав, що батюшка просить його завітати до нього на вечерю.